Musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui anem fins al centre de Barcelona, al districte de Ciutat Vella i a quatre passes de la Via Laietana, on s'alça una de les construccions més importants del modernisme català, el Palau de la Música Catalana. El Palau de la Música Catalana és una perla arquitectònica del modernisme català i és l'única sala de concerts declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Constitueix actualment un punt de trobada ineludible per la vida cultural i social de Catalunya i, a més, s'ha erigit en patrimoni simbòlic i sentimental de tot un poble que s'identifica amb la seva història. La sala de concerts, una de les més singulars del món, és des de fa més de 100 anys escenari privilegiat de la vida de concerts nacionals i internacionals de la ciutat de Barcelona. Ha acollit a estrenes mundials i és un referent de la música simfònica i coral del país. La sala està presidida per un orgue sobre l'escenari i a més té una lluerna central que representa un sol i que fa que la sala estigui il·luminada amb llum natural. El Palau no és només un espai de representacions musicals, sinó que també ha estat l'escenari de reivindicacions importants del catalanisme. El més destacat són els fets del Palau de la Música, del 19 de maig del 1960. En aquell moment es feia un homenatge al centenari del naixement del poeta català Joan Maragall, organitzat per l'Orfau Català, i tenia la presència de ministres del règim de Franco. El règim havia prohibit la interpretació per part de l'orfeó català del cant de la senyera. L'orfeó va acatar la prohibició, però alguns dels assistents al concert van entonar aquest himne des de les butaques. Una petita revolució que es considera l'inici del renaixement del catalanisme polític després de la Guerra Civil Espanyola. A més, un dels instigadors d'aquesta protesta era un jove Jordi Pujol, que anys més tard seria president de la Generalitat. Per aquests fets, Jordi Pujol passaria per un Consell de Guerra i seria empresonat per la dictadura. Sentim, doncs, la cançó que va crear la controvèrsia al cant de la senyera, interpretat pel cor jove de l'urfó català. Ha sentit el cant de la senyera interpretat pel cor jove de l'orfeó català, la banda sonora del Palau de la Música, que podem considerar-la com una de les catedrals musicals del nostre país. També cal recordar que el Palau de la Música ha estat l'escenari d'una trama de corrupció durant els anys 90 i 2000, liderada pel president de la Fundació i que va esquitxar Convergència Democràtica de Catalunya, el partit de govern a la Catalunya d'aquell moment cathédrale musicale elle patrimoniine architectonique català il a ses relation amb la musique